Берт Джордан Велике полювання Розділ тридцятий Даес Даемар Ранд визирнув із вікна кімнати Гюріна та Лойла, окинув поглядом чіткі абреси Кайрина, Прямі під тераси, кам'яні будівлі та шиферні дахи. Звідси, за гігантськими вежами та величезними домами лордів, не було видно господи ілюмінаторів. Цьому заважали і міські стіни. Місто аж гуло поголосками про ілюмінаторів. Навіть тепер, хоч уже минуло трохи часу після тієї ночі, коли вони запустили в небо лише одну нічну квітку, та й ту завчасно. Переповідали здюжину різних версій скандальної оказії, але правда в них і не ночувала. Ранд відвернувся від вікна. Він сподівався, що в пожежі ніхто не постраждав, а ілюмінатори взагалі навіть словом про пожежу не прохопилися. Вони жили замкнутою громадою і не розводилися про те, що відбувається в їхній господі. «Я вартуватиму наступним», – промовив він, звертаючись до Гюріна коли повернуся. «У цьому немає потреби, мілорда!» вклонився Гюрін низько, наче справжній кайринець. «Я можу сам повартувати. Не варто, мілорду, цим клопотатися, справді!» Ранд зітхнув, обійнявшись поглядом із Лойелом. Огір мовчки стинув плечима. З кожним днем у кайрані нюхач ставав усе більш церемонним, а Огір... На нарікання Ранда тільки відказував, що люди взагалі досить часто поводяться вкрай дивно. «Гюріне», – мовив Ранд, – «раніше ти називав мене лорд Ранд і не вклонявся щоразу, як я на тебе подивлюся». «Я хочу, щоб він припинив вклонятися і знову називав мене лордом Рандом». Ця думка його вразила «Світло, нам треба забиратися звідси, доки мені не забажається, щоб він ще й вклонявся». «Ти можеш сісти? Я втомився на тебе дивитися». Гурін стояв, виструнчившись. Проте видно було, що він готовий зірватися з місця і кинутися виконувати будь-яке завдання Ранда. Він не сів і навіть не став вільно. «Це не було би пристойно, мілорда. Ми мусимо показати цим кайренцям, що ми аж ніяк не гірше від них знаємося на...» «Ти припиниш це нарешті чи ні?» – гаркнув Ранд. Як скажете, мілорде? Ранд з волі утримався, аби знову не зітхнути важко. Гюріне, вибач, я не хотів на тебе кричати. Це ваше право, мілорде. Без жодних емоцій відповів Гюрін. Якщо я щось роблю не так, як ви бажаєте, ви маєте право кричати. Ранд ступив крок до нюхача з наміром ухопити того за барки та й трусонути добрача. Але у двері, що поєднували цю кімнату з кімнатою Ранда, постукали. І трійця застигли на місці. Ранд із полегшенням побачив, що Гюрін не став чекати та питати дозволу, а миттєво схопився за меч. Лезо ставром чаплі було в Ранда на поясі, і він поклав руку на руків'я. Зачекавши, доки Лойл опуститься на своє довжелезне ліжко, вмоститься як слід і розправить довгі поли каптана, Аби надійніше приховати від чужого ока загорнуту в ковдри скриньку під ліжком, Гранд ривком розчахнув двері. На порозі стояв корчмар, підстрибуючи від прислужливості, і Тицяв Грандові ледь не підніс тацю. На ній лежали два пергаменти з печатками. «Пробачте, мілорде!» – затарахтів Куале захекано. «Але я не міг чекати, доки ви зійдете до зали, а в вашій кімнаті вас не було, і тому...» Вибачте, але... Він струснув тацею. Ранд схопив запрошення, навіть на них не подивившись. Він отримав їх уже хто зна скільки. Тоді взяв корчмаре за плечі і розвернув його в напрямку дверей, що вели до коридору. Дякую, майстри Куале, за клопіт. А тепер, будь ласка, ми хотіли б залишитися самі. Але ж, мілорде... Запротестував Куале. Ці запрошення, вони від... «Дякую!» Рант виштовхнув чоловіка в коридор, грюкнувши за ним дверима. Він жбурнув пергаменти на стіл. «Раніше він так не робив. Лойла, як ти гадаєш, перш ніж постукати, він не міг підслуховувати під дверима?» «У тебе голова починає працювати, наче у цих каєринців!» розриготався Огір, але задумливо смикнувши вухами, додав. «Утім...» Він і є кайренець. Отже, цілком можливо. Та я не думаю, що ми казали щось таке, чого йому не треба було би чути. Ранд спробував пригадати. Ніхто з них не згадував валіра чи Траллоків, чи друзів Морока. Коли зрозумів, що намагається уявити собі, що ж міг почути Куале з того, про що вони говорили, юнак осмикнув себе. Це місто тобі вже в печінки в'їдається. Пробурмотів він собі підніс. Мілорде! Гюрін підібрав зі столу пергаменти і, вибалушивши очі, втупився на печатки на них. Мілорде, це запрошення від лорда Бартанеса до Модрада, очільника дому до Модрад. А це від... Він прийшов на благовійний шепіт. Від короля. Ранд махнув рукою. Вони підуть у вогонь, як і всі інші, нерозпечатаними. Але ж, мілорде... Гюріна, терпляче пояснив Рант. Слухаючи тебе та Лояла, я з'ясував для себе, що таке ця велика гра. Якщо я піду хоч кудись, куди мене запрошують, кайренці зроблять із цього певні висновки і вирішать, що я є частиною чиїхось інтриг. Якщо я не піду, вони зроблять висновки з цього. Якщо я надішлю відповіді, вони будуть шукати в цьому приховане значення. І так само вони робитимуть, якщо я не відповім. А оскільки половина Кайрена, схоже, шпигує за другою половиною, всі знатимуть, як я вчинив. Я спалив два перші запрошення. І решту також. І ці я теж спалю. Одного дня до каміну загальної зали він кинув одразу 12 запрошень не зламавши жодної печатки. Щоб вони з цього не виснували, принаймні це стосуватиметься всіх однаковою мірою. В кайрані я ні для кого ні прибічник, ані супротивник. «Я намагався тобі пояснити», – мовив лоял. «На мою думку, це так не працює. Хай що ти робитимеш? Кайренці так чи інакше побачать у цьому інтригу». Принаймні, саме так завжди казав старій ногамен. Гюрін простягнув рандові нерозпечатані запрошення. Так, наче це було щире золото. «Мілорде, на цьому запрошенні особиста печатка Галдріана. Його особиста печатка. А ось тут особиста печатка лорда Бартанеса, за могутністю другої особи після короля». Мілорда, якщо ви їх спалите, ви наживете ворогів, небезпечніших, за яких ви навряд чи знаєте. Ви спалювали запрошення, і досі це вам сходило з рук, бо інші доми вичікували, аби подивитися, що ж ви намислили, і гадали, що ви маєте сильних союзників, якщо наважуєтеся їх ображати. Але лорд Бартанес і король образите їх, і ви неодмінно отримаєте удар у відповідь. Ранд запустив обидві п'ятірні у густа волосся. А якщо я відмовлю їм обом? Це не допоможе, мілорда. Наразі вже усі доми надіслали вам запрошення. Якщо ви відхилите ці запрошення, тоді без сумніву хоча б один із інших домів зробить висновок, що короля чи лорда Бартанеса нема серед ваших союзників. А значить, вони можуть відповісти за те, що ви принизили їх, спаливши їхні запрошення. Мілорда, я чув, що тепер доми в Кайрені не гребують найманими вбивцями. Ніж у вуличному натовпі, стріла опущена з даху, отрута у вашому келиху. Можеш прийняти обидва запрошення, запропонував Лоял. Знаю, Ранди, що тобі це не до вподоби, але це може навіть виявитися потішним. Вечір у маєтку лорда чи навіть у королівському палаці. Ранде, шайнарці тобі повірили. Ранд скривився з відразою. Він знав, що шайнарці випадково повірили, що він лорд. Випадковий збіг імен, чутки поміж слугами, а ще Морень та Амерлін, які заварили всю цю кашу. Але Іселін у це повірила. Можливо, вона буде на одному з цих прийомів. Але Гюрін відчайдушно хитав головою. «Будівничий, ви помиляєтеся, коли гадаєте, що добре знаєте, дає здаємар. Ви не знаєте, як вони грають у гру в Кайрині тепер. Навіть якщо вони розробляють плани, як встромити супернику ножа під ребро, то поводяться так, наче цього й близько немає. Принаймні на очах у людей. Але не ці двоє. Троном володів Дім да Модритт доки ламан його втратив, і тепер вони хочуть повернути його. Король розчавив би їх, якби вони не були майже такі ж могутні, як він. Вам не знайти запекліших ворогів, ніж Дім Раятін та Дім Дамодред. Якщо Мілорд прийме обидва запрошення, обидва доми дізнаються про це, щойно він надійшла відповіді, і кожен вирішить, що Мілорд є частиною змови проти іншого з них. Тоді вони на змих ока скористаються ножем чи отрутою. «Тож, гадаю», – рикнув Рант, – «якщо я прийму одне з них, інший дім вирішить, що я в союзі з першим домом». Юрін кивнув. «І, можливо, спробує мене вбити, аби покласти край планам, до яких я долучився». Юрін кивнув знову. «У такому разі чи маєш ти якісь пропозиції, як мені уникнути того, щоби хтось із них...» Чи вони обидва не забажали моєї смерті?» Гюрін похитав головою. «Краще мені було не спалювати перші два запрошення». «Так, мілорде, утім гадаю, це не мало би великого значення. Хай чиє запрошення ви би прийняли чи відхилили, ці каренці в будь-якому разі вибудували би на цьому свої теорії». Ранд простягнув до Гюріна руку і той подав йому два згорнуті пергаменти. Один із них мав на собі не печатку дома до Модрит, з деревом та короною, а з Бартанесовим вепром, у мить атаки. Інший був запечатаний Оленем Галдриана, особисті печатки. Схоже, він перемудрився зацікавити тутешні вищі кола, пальцем об палець не вдаривши. «Ці люди схиблені», – промовив він, обмірковуючи, як знайти хоч якийсь шлях до порятунку. «Так, мілорде!» «Я з'явлюся в залі з оцим», – сказав він задумливо. «Так, аби всі побачили. Те, що побачать у цій залі о півдні, до вечора стане відомо в десяти різних домах, а до ранку – в усіх інших. Я не зламуватиму печаток». Таким чином усі знатимуть, що я ще не відповів на жодне із цих запрошень. Доки вони чекатимуть, аби подивитися, до кого я схилюся, може мені вдасться виграти ще кілька днів. Інктар мусить от-от з'явитися. Мусить. Оце й є міркувати покаранські, мілорде, сказав Гюрін з посмішкою. Рант відповів йому похмурим поглядом. Тоді сунув пергаменти собі в кишеню, де вже лежали листи від селін. Ходімо, Лояле, може Інктар уже тут? Коли вони з Лоялом спустилися до зали, жоден чоловік і жодна жінка на Ранда й оком не повели. Куале натирав срібний таріль із таким виглядом, наче його життя залежало від того, як він блищатиме. Дівчата-служниці метушилися серед столів, наче Ранда йогіра взагалі не існувало. Усі гості без винятку вивчали вміст своїх кухлів з вином чи елем, так, наче на денці зберігалися секрети влади й могутності. Ніхто в залі і словом не прохопився. Постоявши якусь мить, Рант витяг із кишені два запрошення і узявся вивчати печатки. Тоді сунув їх назад. Куале аж легенько підскочив, коли Рант попростував до дверей. Перш ніж зачинити їх за собою, юнак почув, як у залі загомоніли. Ранд ішов вулицею такою розмашистою ходою, що лоялу майже не доводилося збавляти крок, аби триматися з ним поряд. Ми мусимо знайти спосіб вибратися з міста, Лойеле. Цей трюк із запрошеннями спрацює днів на два чи три, не більше. Якщо Інктар не з'явиться до того часу, нам хоч як, а доведеться йти. «Погоджуюся», – промовив Лоял. «Але як?» Лоял узявся загинати товсті пальці. «Фейн десь тут. Інакше у виселку не було би траллоків. Якщо ми виїдемо верхи, вони нападуть, щойно місто залишиться позаду. Якщо ми поїдемо з купацьким караваном, вони без сумніву нападуть і на нього». Жодний купець не мав з собою охорони більшої, ніж числом п'ять-шість осіб, та й ті, найвірогідніше, кинулися б на втюки, побачивши тралоків. Якби ж ми знали, скільки тралоків має Фейн, і скільки з ним друзів Морока, звісно, ти зменшив їхню кількість. Лоял нічого не сказав про того тралока, якого вбив він. Та з його насуплених брів, що спустилися аж на щоки, можна було зрозуміти, що саме про нього він і думає. «Немає значення, скільки з ним помічників», – мовив Ранд. «Хай не сотня, а десять, вистачить і цього. Якщо на нас нападуть десять тролоків, навряд чи нам ще раз пощастить вислизнути». Ранд намагався не думати про той спосіб, яким міг би, можливо, лише можливо, розправитися з десятком тролоків. Зрештою, спосіб цей не спрацював, коли він намагався допомогти Лоєлу. «Я теж сумніваюся, що нам би вдалося. Щодо корабля, грошей у нас на довгу подорож не вистачить. Та й у будь-якому разі Фейн, мабуть, наказав друзям Морока спостерігати за причалами у висілку. Якщо він побачить, що ми сідаємо на корабель, Гадаю, він не стане перейматися, побачить хтось траллоків чи ні. Навіть якщо нам поталанить якимсь чином утекти від них, нам доведеться відповідати на питання міських вартових, а вони точно не повірять, що ми не можемо відімкнути скриньку. Тож... Ми не можемо дозволити побачити у скриньку жодному кайренцю, лояле. Огір кивнув, погоджуючись. І міські причали теж не годяться. Причали всередині міста слугували суто для барші з хлібом та прогулянкових яхт лордів та леді. До них навіть наближатися без спеціального дозволу заборонялося. Можна було дивитися на них із міської стіни, з такої висоти, що навіть Лоял зламав би собі шию, якби намислив звідти сплигнути. Лоял похитав великим пальцем. Наче підшукуючи і для нього якийсь пункт. Шкода, що ми не можемо дістатися Стендінгу Цофу. Тролоки ніколи не сунуться до Стендінгу. Та, гадаю, вони не дадуть нам відійти так далеко. Нападуть раніше. Ранд змовчав. Вони підійшли до великої караульні всередині воріт, крізь які вперше потрапили до Кайрана. За міською стіною вирував виселок, і дві ковартових уважно дивилися в той бік. Ранду здалося, що чоловік, одягнений у рештки шайнарського одягу, побачивши його, хутко пірнув у натовп. Утім, він не був у цьому впевнений. Надто багато було народу в одязі надто багатьох країн, і всі вони кудись поспішали. Він піднявся сходинками, що вели до караульні. Повз вартових у латах поби по два боки дверей. У просторій приймальні стояли незручні дерев'яні лави для відвідувачів, що прийшли сюди у справах. Зазвичай це були просто людини, одягнені в непримітний темний одяг, типовий для бідноти, і чекали вони покірно й терпляче. Були тут і кілька мешканців виселка. Вони вирізнялися яскравим одягом, щоправда схожим на лахміття. Ранд попрямував просто до довгого столу в глибині приміщення. За ним сидів лише один чоловік, цивільний, з однісінькою зеленою нашивкою на каптані. Товстун, шкіра на якому здавалося ось-ось лусне, був зайнятий. Перекладав документи на столі. Він двічі переставив каламар перш ніж звести очі на Ранда і проказати, вдавано посміхаючись. «Чим можу допомогти, мілорда?» «Тим, чим могли допомогти мені вчора», – відповів Ранд із терпінням, якого насправді нема. «А також два дні тому і три дні тому. Чи прибув до міста лорд Інктар?» «Лорд Інктар, милорда!» Ранд глибоко вдихнув і повільно видихнув. «Лорд Інктар з дому Щінова, з Шайнару. Та сама людина, про яку я питаю вас кожного дня, відколи сюди приїхав. Жодна людина на таке ім'я не в'їжджала до міста, мілорде. Ви впевнені? Хіба вам не треба принаймні зазирнути до ваших реєстрів? Мілорде, вартові обмінюються списками чужоземців, що в'їхали до Кайрена двічі на день, коли сходить сонце і коли сонце сідає. Я вивчаю списки негайно, щойно вони з'являються переді мною. Останнім часом до Кайрена не прибував жодний лорд із Шайнару. А леді Селін? Ні, не питайте, я не знаю, з якого вона дому. Але я назвав вам її ім'я і тричі описував її зовнішність. Цього не досить? Товстун розвів руками. Мені дуже шкода, мілорде. Якщо невідомо, з якого вона дому, це дуже ускладнює пошуки. З його обличчя не сходила улесливість. Ранд спитав себе, чи сказав би він, якби навіть знав. Він краєм ока помітив якийсь порох у дверях позаду столу. Чоловік хотів переступити поріг і зайти до приймальні, а тоді швиденько розвернувся і зник. «Може, мені допоможе капітан Калдевуїн?» – звернувся Ранд до конторника. «Капітан Калдевуїн, милорде?» Я щойно бачив його у вас за спиною. «Мені шкода, милорде. Якби капітан Калдевуїн знаходився в караульні, я би про це знав». Ранд пропікав чоловіка поглядом, аж доки Лойл торкнув його за плече. «Ранде, гадаю, ми мусимо йти!» «Дякую за допомогу!» – напружено кинув Ранд писарю. «Зазирну до вас завтра!» «Буду радий допомогти, чим тільки зможу!» – відповів той із зробленою посмішкою. Ранд стрімголов вискочив з караульні. Лоялу довелося нас доганяти його на вулиці. «Лояле, ти знаєш, він збрехав!» Ранд не сповільнував кроків, а навіть пішов ще швидше, наче хотів такою ходою вибавитися від свого розчарування. Калдевуін був там, отож він, можливо, бреше і про все інше. Може статися, інктар уже тут і розшукує нас. Можу побитися об заклад, йому відомо, і хто така селін». Можливо, що й так, Ранде. Дай ес, да, мар. Світло, я ситий по горло цією великою грою. Я не хочу в неї грати. Не хочу мати до неї жодного стосунку. Лоял мовчки крокував поряд. Я розумію, промовив Ранд зрештою. Вони вважають мене лордом, а в Кайрені навіть чужоземні лорди є частиною гри. Краще б мені ніколи не надягати цього камзола. Морейн, гірко подумав він, через неї й досі одні лише халепи. Але водночас він розумів, хоч йому і важко було це визнати, що навряд чи в тому, що відбувається, винна лише Морейн. Завжди з'являлися ті чи інші причини, щоб прикидатися не тим, ким він був насправді. Спочатку для того, щоб підбадьорити Гюріна, потім для того, щоби справити враження на Селін. А після зустрічі з Селін – він уже не знав, як виплутатися з цього. Юнак помалу стишував кроки і нарешті зупинився остаточно. Коли Марень дозволила мені піти, я думав, що всі складнощі позаду. Навіть попри те, що за рогом полюють. Навіть попри... попри все. Я гадав, що тепер усе буде просто і зрозуміло. Навіть із Саїдін у тебе в голові. Світло, та я все віддав би, аби все знову стало просто і зрозуміло. Та Верен, почав було лоял. про це я теж не хочу чути. Ранд зірвався з місця і знову стрімко попростував уперед. Все, чого я хочу, це віддати кенджал мету, а ріг інктару. А що потім? Збожеволіти? Померти? Якщо я помру, перш ніж з божеволію, то принаймні не заподію шкоди іншим. Але помирати я теж не хочу. Лан може торочити про те, як вкладають меча до піхов, але я – вівчар, а не охоронець. Якби я тільки міг її таркатися, пробормитів він, може мені й вдалося би. Адже, оу, він майже вдалося. «Що ти кажеш, Ранде?» «Я не розчув». «Пусте», – втомлено відказав Рант. «Як же я хочу, щоб Інктар був тут. І Мет, і Перен». Вони ще трохи пройшли мовчки. Рант поринув у роздуми. Небіштома направляв силу лише тоді, коли це було вкрай необхідно. І протримався три роки. Якщо Оувін зміг обмежити застосування сили, Значить, теоретично, можливо не направляти силу взагалі, хай якою спокусливою буде Саїдін. Ранде, раптом сказав Лоял, там попереду пожежа. Відкинувши непрохані думки, Ранд вдивився у панораму міста, стривожено суплячи брови. Товстий стовп диму підіймався в небо над дахами будинків. Звідси не було видно, що там під ним але це було десь поруч із їхньою корчмою. «Друзі Морока!» – мовив він, не відриваючи очей від диму. «Тролоки не можуть увійти до міста непоміченими. А от друзі Морока!» «Гюрін!» Ранд зірвався на біг, а Лоель широкими кроками тримався поряд. Щоб ближче вони були до корчми, то зрозуміліше ставало, що саме горить. І ось... Вони обігнули ріг останньої кам'яної тераси, і перед ними відкрилася корчма-оборонець драконової стіни. Дим клубочився з вікон верхнього поверху, і над дахом вихоплювались омахи полум'я. Перед корчмою зібралася юрба людей. Куале, підскакуючи та репетуючи, віддавав накази робітникам, що тягали з будинку меблі. Інші чоловіки, вишикувавшись у дві шеренги, передавали всередину будинку цебра з водою, з колодязя, що був нижче по вулиці. Назад пливли порожні цебра. Більшість люду просто стояли та витріщалися. Крізь шиферний дах у небо бухнув новий сніп вогню. І натовпом прокотилося голосне «Ах!». Ранд пропхався крізь натовп до корчмаря. «Де Гюрін?» «Обережніше з цим столом!» Голосував Куале. «Не подряпайте його!» Він закліпав очима Наранда. Обличчя його посмугувала кіптява. «Мілорде, хто? Ваш служник? Наче я його не бачив, Мілорде. Він має бути десь на вулиці. Де ж іще? Не впусти ці свічники, йолопе! Вони срібні!» Куале сполохано кинувся до чоловіків, що витягали його скарб на двір. «Юрін не міг піти», сказав Лоєл. Він не залишив би. Роззернувшись, він замовк на півслові. Деякі з витріщак, схоже, вважали Огіра не менш цікавим за пожежу. Знаю, відповів Рант і кинувся у корчму. У загальній залі нічого не свідчило про те, що в будинку пожежа. Сходами вишикувались два ланцюги чоловіків, передаючи цебра з водою, а інші пробиралися нагору, аби винести решту меблів. Але диму тут, унизу, було не більше, ніж якби щось присмалилося на кухні. Ранд побіг сходами вгору, відчуваючи, як густіше є дим. Юнак почав кашляти. На сходовому майданчику між першим та другим поверхами ланцюг людей закінчувався. Люди вихлюпували воду в задимлений коридор. Далі ми хотіли червоним омах і полум'я, облизуючи завішені чорним димом стіни. Один із чоловіків схопив Ранда за руку. «Не можна йти нагору, мілорде! Там усе у вогні! Огіре, скажіть йому!» Лише тепер Ранд зрозумів, що Лоял пішов за ним. «Лояле, повертайся! Я витягну його на двір!» «Ти не зможеш винести і Гюріна, і скриньку, Ранде!» Смикнув плечем Огір. «До того ж, я не хочу, щоб згоріли мої книжки!» Тоді нахились, внизу диму менше. Ранд обіперся на сходинки долонями та колінами і порочкував у гору. Біля підлоги повітря було не таке задимлене. І він хоч і кашляв, але міг так сяк дихати. Але навіть тут повітря було гаряче, аж розпечене. Він дихав відкритим ротом і відчував, що язик стає сухим, наче камінь. На нього хлюпнуло водою. Що нею намагалися загасити вогонь, і він промокнув до нитки. Рятівна прохолода трималася хіба мить. Жар негайно повернувся знову. Ранд уперто рачкував уперед, і тільки кахикання позаду казало йому, що огір повзе за ним. Одна стіна коридору була майже цілком охоплена полум'ям. І підлога біля неї вже почала додавати тоненькі завитки диму до тієї хмари, що клубочилася у нього над головою. Він не хотів бачити, що там над цією хмарою. Достатньо було чути лиховісний тріск. Двері до кімнати, де мав бути Гюрін, ще не взялися вогнем. Але вже були такі гарячі, що йому вдалося розчахнути їх лише з другої спроби. І перше, що він побачив, був Гюрін, Розпростертий на підлозі. Ранд підповз до нюхача і підвів йому голову. Збоку на голові Гюріна випиналася гуля завбільшки, як слива. Гюрін розплющив очі, але погляд його залишався безтямним. «Лорде Ранде!» – прошелестів він. «У двері постукали. Подумав ще запрошень». Очі у нього закотилися. Ранд поклав руку йому на груди. Відчув, що серце б'ється, і зітхнув з полегшенням. «Ранде!» Крізь кашель прохрипів лоял. Він стояв на колінах біля свого ліжка. Покривала були відкинуті, світилися голі дошки підлоги. Скринька зникла. Затягнута димом стеля заскрипіла. На підлогу посипалися палаючі тріски. Бери свої книжки, я візьму Юріна. «Не барись!» Він спробував підняти обм'яклого Гюріна, проте Лоял не дозволив йому цього. «Хай книжки горять, Ранде! Повском ти його не витягнеш, а якщо станеш на ноги, то й сам не дістанешся сходів. Огір завдав Гюріна собі на широкі плечі, в той час як руки та ноги нюхача звисали йому по боках. Стеля гучно затріщала. Ранде, мусимо поквапитись. Вперед, лояле, я за тобою. Огір випав у коридор зі своєю ношею, а Ранд рушив за ним. Раптом він зупинився і озирнувся на двері, що вели до його кімнати. Знамено і досі було там. Стяг дракона. Нехай згорить, подумав він. А у відповідь прийшла інша думка. Така чітка, наче він почув, як до нього промовляє Морей. «Від цього може залежати твоє життя? Вона й досі намагається мене використовувати. Від цього може залежати твоє життя? А й сидай, ніколи не брешуть!» Застогнавши, він перекотився підлогою і поштовхом розчахнув двері до своєї кімнати. Ця кімната була суцільним полум'ям. Ліжко палало, наче святкова ватра. Червоні доріжки вже прокреслили підлогу. Тут не поповзеш і не порочкуєш. Схопившись на ноги, він забіг до кімнати, пригнувшись, відхиляючись від вогню. Кашляючи, задихаючись. Від його мокрого одягу повалила пара. Гардероб уже горів з одного боку. Він ривком розчинив дверцята. Його сакви лежали на полиці. Вогонь їх ще не торкнувся. З одного боку торба стовбурчалася від запхнутого в неї стяга Льюіса Терена та Ламона. Біля неї лежала флейта в дерев'яному футлярі. На долю секунди він завагався. Я все ще можу дати йому згоріти. Стеля над його головою глухо застогнала. Схопивши сакви та футлярі з флейтою, Ранд ластівкою пірнув крізь двері, приземлившись на коліна. Охоплені полум'ям крокви бухнули на те місце, де він щойно стояв. Тягнучи свій багаж, він поповз у коридор. Підлога здригалася. Це позаду палали охоплені вогнем колоди. Коли він дістався сходів, людей із цебрами там уже не було. Він скотився сходинками на майданчик між поверхами. Зіп'явся на ноги і, пробігши порожнілим будинком, вихопився на вулицю. Цікава публіка витріщалася на нього, на його почорніле обличчя, на камзол, укритий сажею. Проте він, ні на кого не дивлячись, пошкандибав на інший бік вулиці, де Лоял усадив Гюріна, обіперше того спиною об стіну будинку. Якась жінка, вихопившись із натовпу, обтирала Гюрину обличчя хусткою, але той не розтуляв повік і дихав з натугою. «Тут десь неподалік є мудриня?» – стурбовано запитав Рант. Йому потрібна допомога». Жінка бездумно глянула на нього, і він спробував пригадати, як ще називають у різних місцях таких жінок, яких у нього вдома, у межиріччі, кличуть мудринями. «Мудра жінка! Жінка, яку ви звете матінка та кату, Жінка, що знається на рослинах та стіленні?» «Я знахарка! Я знахарка, якщо ви це маєте на увазі!» – відказала жінка. «Але щодо цього чоловіка я знаю лише те, що його треба влаштувати якнайзручніше. Боюся, в нього зламано щось усередині голови». «Ранде, це ти!» Ранд озирнувся на голос. Крізь натовп до нього прямував мед з луком за спиною, ведучи коня за повід. Обличчя у нього було бліде та виснажене, а все ж таки це був мед, і він посміхався, хоч і кволо. А позаду нього йшов перед, і його жовті очі горіли у відблисках вогню, провертаючи не менше поглядів, ніж пожежа. А ще інктар у курці з високим коміром замість лад. Але за плечем у нього, як завжди, стерчало руків'я меча. Грант відчув, як його проймає дрожа. «Надто пізно», – сказав він їм. «Ви прийшли надто пізно». Він опустився на землю серед вулиці та зайшовся сміхом.